Мирослав відкинувся на спинку фотеля, вільно закинувши ногу на ногу і уважно слухав, схиливши набік своє фактурне, мрія будь-якого скульптора, обличчя. Це була його звичайна манера. Слухати він вмів і любив. Риса, яка нечасто зустрічається в природі, а серед людей мистецтва, то й поготів. Знаєш, який прикол вони вигадали? Вищий пілотаж. ФСБ організували великий банк з дешевою обготівкою, трохи не за 2%. Попрацювали пару років і до них злетілися усі, бо хто зараз не обготовлює, а тут практично на дурняка. Ну і одного чудового дня до кожного з тих, хто злетівся, прийшли дяді у Штацькому, взяли за горло і сказали «Або віддай усе нам, або підеш на зону. Там Ходорковський один скучає, йому треба компанія. Люкс? Так котож. Тепер усі фірми, які так чи інакше працюють з державою, загребла під себе ФСБ». А розводити клієнтів гольф-клубів залишили бандюкам. Тут Мирослав продемонстрував, що вміє не тільки слухати, але й робити висновки. Це логічно. Він взяв до рук Олівця і наче диригент паличкою повів у повітрі. Контора забрала собі все державне, а приватників віддали бандитам. Розподіл ринку. Картельна змова. До речі, заборонена антимонопольним законодавством у всіх розвинутих країнах. Я з виглядом експерта підняв вказівного пальця догори. «Ні, серйозно. Ти навіть не уявляєш, що там робиться. Зустрілася випадково з одним старим знайомим на вулиці біля його офісу. Я за київською звичкою кажу, «Може, прогуляємося квартальчик, щоб не стовбичити на одному місці?» А він, «Я грошей багато людям винен. Давай тут, щоб в разі чого трупи далеко не таскати». Людям то бандитам?» «Напевне. А може конторським вони там теж на гуманізм не слабують?» І після виборів, щоб ти не сумнівався, от це все привезуть до нас. А наші добні цього не розуміють. Інвестори. З Росії прийдуть інвестори. Так от, щоб ти знав, це не інвестори, а мародери. І коли переможе Янукович, до нас ломануться банди мародерів. Половина з погонами, а друга з наколками. Мирослав стиснув губи і впевнено покрутив головою. Янукович не переможе. Тут уже я звів брови догори. А що? «Папа на третій термін – це краще?» «Ні», – спокійно сказав Мирослав. «Ні то, ні той. Ми їм не дамося». «Ну і як ти собі це уявляєш?» «Як у грузенів. Люди вийдуть на вулиці і зметуть їх. Ти не знаєш наших людей?» «А ти знаєш. Ти просто як мій шофер. Він теж говорить, що всі вийдуть на вулиці. Це казочка для підняття бойового духу опозиції. Насправді навіть страшно уявити, які там зібралися сили». Насправді я все уявляю. Не уявляєш. Тут розгорнулися цілі штаби московських технологів, найкращі рекламщики, піар-аси. Хто? Не зрозумів Мирослав. Аси піару, піар-аси. Він засміявся, від чого хвіст волосся на плечах замоталявся з боку в бік. Це ти файно сказав піар-аси, сам вигадав. А що? То ніц" Додатковим стимулом для застосування на мені галицького діалекту було те, що Мирослав вважав, ніби це корисно для мого південного менталітету. Просто я їх тепер теж так називатиму. Піараси. Хе. Та як не називай. У Києві їх, як у сучки бліх. Комп'ютерщики, штабісти, російські гроші, рікою. Та все вже було. Коли це було, не зрозумів я. Другий термін Кучми – це зовсім інша історія. Ні, Сергію, не з Кучмою, а на сто років раніше. Справа Бейліса чув про таку? Бейліс це лікер, іронічно зауважив я, бо не люблю, коли хваляться ерудицією. Лікер. Коли в Києві оголошували вирок Мендалю Бейлісу, у Нью-Йорку був зупинився вуличний рух, бо люди чекали на ту телеграму про результат. Серйозно? Серйозніше не бува, то славетна історія, як москалі в чергове шукали ворогів і вирішили були взятися за євреїв, обрушити на них, як то кажуть, дубину народного гніву. Бо інакше ти ж розумієш, під дубину потрапили б зовсім не ті. Коли це було? На початку 20-го століття, після російсько-японської війни. Кампанію урочисто були просерли, і народ поставив питання, оте традиційне їхнє, хто винен? Ну, а ти знаєш, що ніць так не згуртовує імперську націю, як кілька тих файних єврейських погромів. Тоді теж, знаєш, політтехнологи чи як там піараси не дрімали. А тут у Києві привід був люксусовий. Знайшли у кручах вбитого хлопця-гімназиста, вбивство це, знаєш, закосили ніби під ритуальне. Ідея стара, але перевірена. Євреї п'ють кров християнських немовлят. Чув таку сентенцію. У голові почали виринати якісь споди з цього приводу. Здається, щось було на рівні бабських розмов. Точно, бабських. Бо будь-який маломальський освічений москаль скаже тобі, що насправді євреї крові не п'ють, а підмішують її у ту саму мацу. А тому знайшли були на Татарці такого собі Менделя Бейліса, який мав дуже доречне громадське навантаження від синагоги, контролював процес виготовлення тої маци. Ну і вирішили в суді довести і сам той факт ритуального вбивства, і рецепт маци з кров'ю оприлюднити, а заразом і видати, так би мовити, дозвіл на отстріл нації кровопивці по всій імперії. В мені прокинувся сором за власне невігластво. Так повчально і натхненно говорив Мирослав. «То я тобі скажу, була справа важливіша за наші теперішні вибори. З Петербурга прислали цілу гебру. Прокурори, слідчі, вослови, експерти. Навіть секретарок там тих з собою везли, бо не довіряли тутешнім». Я засміявся. «Ну, це вже просто, як у нас. Москалі у штаби теж своїх секретарок попривозили. От бач, І знаєш, об що ця комбінація розбилася? Не повіриш, об простих українців». Ти хочеш сказати, що люди вийшли на вулиці, як у Грузії? Щось я про таке не чув. Ні, то у Нью-Йорку вийшли, у нас ніц. Але тоді все вирішував суд присяжних. І мудрі петербурзькі політтехнологи навмисне відібрали для того діла виключно неосвічених селян з-під Києва. Тільки голова був якийсь там дрібний чиновник. І ще двоє міщан-москалів. Розрахунок складали на відомий дрімучий український антисемізм, мовляв, розбиратися не захотять, проголосують як тра. Вже бригади погромників стояли в провулках. А знаєш, чим закінчилася та бздура? Дев'ять три на користь Бейліса. Я недовірливо схилив голову. Треба було просто гроші їм запропонувати? Правильно? Мирослав зробив ефектну паузу. І їм пропонували, та вони не взяли. Вони знають, чи були тоді прості селяни антисемітами, але вони о як добре знали, що таке гріх. Ти хочеш сказати, що у виборчих комісіях теж зберуться прості селяни? Тут уже свою театральну посмішку продемонстрував Мирослав. «То один бісна. Але в будь-якому випадку вони нас не зламають. Не той тепер час. Тільки не кажи, що весь світ знову заумре і чекатиме на результати виборів в Україні. Все подивимо». На столі зацелинчав телефон, втручаючись у наші політичні дебати. «До вас Валерій Петрович». «Хто? Валерій Петрович». Секретарка зробила невеличку паузу. Говорить, що він ваш родич. А, а згадав я, відчуваючи у роті кислий присмак, як перед будь-якою неприємною справою. Попросіть трошки почекати і запропонуйте кави. Я заважаю. Мирослав вічливо підвівся з фотеля. Ні, замахав я на нього руками. Навпаки. Це мій дядько, як ваші кажуть, одроги. Офіційний дружній візит з дитинства. Двадцять років не бачилися, а тут раптом потелефонував. Розумію, колись ти сидів у нього на колінах, а тепер мусиш то все відпрацьовувати. За що люблю творчих людей? Так це завлучні формулювання. Так отож. Не знаю, яким чином я маю відпрацьовувати, але сам розумієш, що у присутності сторонніх він буде стриманішим. І в разі чого я завжди зможу зіскочити. Мовляв, потім поговоримо, людина чекає. Допоможеш? питання? Я пересадив Мирослава поближче до себе і натиснув кнопку на телефоні. «Запросіть до кабінету». Двері відчинилися, і на порозі з'явилася з дитинства знайома приземкувата постать. Незграбно, закрайблюця тримаючи каву однією рукою, з пошарпаною целофановою торбою у другій, до кабінету боязко зайшов дядько Вареник, мамин двоюрідний брат. Вона завжди звала його Вареником, і я настільки звик до цієї родинної форми, що, почувши від секретарки Валерій Петрович, навіть не одразу зрозумів, про кого йдеться. Та й зустрівши його на вулиці, швидше за все пройшов би, не привітавшись, бо крім зросту та манери рухатися, ніщо в ньому не нагадувало колишнього живчика і показового веселуна, яким запам'ятався дядько з дитинства. Зараз на порозі стояв сивий дідуган бумжуватого вигляду, і серце моє защеміло.